بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد صوت شلون دو تمرين تشطت التي برمنه اوتوري اللهم شرفت تش اندلوهن التي يلي است مع حدث تشي وبرق مظلم اوتوري خط وم يحرم على المحتث مس المصحف A i cili është muhë hdith Pra që Ka hadeth në trupin e di I ndalohet që të prejkë Moshafin Moshaf Logarit të gjdo gjë Në të cilin është të shkruar Kurani Pa vërse është të shkruar i gjithë Kurani Apo Pra i gjithë Kurani komplet Apo nuk është të shkruar Kurani komplet Edhe nësë është shkruar vet, është e shkruar, vetë, është, e shkruar pra, është e shkruar vetëm një ayat në një fletë të vogël për shemb. Edhe nuk ka të shkruar diçka tjetër përveç pra, këtij ajet, eh do të thotë që fletën e merr gjukimin apo dispozitën e mushafit. Ngjajshëm janë edhe ato pllakët në të cilat shkruan Kur'ani, që ose është shkruar Kur'ani pra që në të kaluarën edhe tash në disa vende vazhdohat të shkruhet pra në disa vendet Afrikës këmësohet pra njëzimi kruanit e përdorin e në metodën klasike e që është pra shkruja në blaka edhe ato e kanë dispozitën në mushafit përrejsh në disa raste që e fukahaja pa djetarët e fikut kanë bërë preashtim si që nëmi po me posht dhe autorit po thët a i cilë është muhdith pra parës është, a ka hadeth në vogële, a ka hadeth në madhë, i ndalohet të prejkë mushafin. Pra kjo fjolla el muhdis, i përshinjë të dy gjenje, po gjenje kër është pa abdes, edhe gjenje kër është gjënub, apo të thotë që ka hadeth në madhë, për shka që tjera. Dhe hadeth, se si që kemi përmanë më herët, është një përshkrym, një cilësi, një tiparë, ai cilë që ndronë trupin jut, që disa adhurime, si që tjera, e një njeriut, edhe janë ndalën që të veprojë ndesë adhurime, siç është namazi dhe të tjera, por celat korzohet pastrimi. Ne që na më mor inshallah sonte edhe në dersën e kanë ardhur. Edhe argument që ai cilë ka hadeth nuk lejohet ta prek moshafim këta dietare kanë sill e fjalën Allah subhanahu wa taala surën Waqia. O ai et është ato shtodorin në 80 ku Allah subhanahu thot inahu lkur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Fortë kjo është një Kur'an i ndershëm, i dhënur fisnik në një libër të ruajtur, datë i cëllë nuk e prekën vetëm ata që janë të pastër. Dhe i cëllë është zbritur pa shpallje zbritur prej Zotit të botës mënyrë argumentimin me të këta jetër se për emri, në fjallin Allah subhanët alja, pra në jetën shtarët e nukur bë dhëtë, laje me suhu ille mutahërun, atë nuk e prekin vetëm të pasërtit ose atë i prekin vetëm të pasërtit i referohet pra në këtë për emër atë nuk e prekin vetëm të pasërtit i referohet për andit nga se këta djetarë thuin të gjitha këta jetë flasin për dhe thotë kontekst të tyra është që flosën rreth Kur'anit. Pra argument se Allahu subhan, pra si argumentor se, se Allah pashtyrë a jete ose pashtia jeti, pra po flet për Kur'anin, po the tenzilu min rabbil alamin, është zbritje <coughs> pa është zbritur për Zotin e dëbotve. Pra ai që ka zbritur për Zotin e dëbotve, po pra edina është Kur'ani, kurse el mutahhar i pastër është ai i cili pra kamara des apo është pastruar është të larë, kamar gusël prej gjënë blakët pra kë që vëtë më tahër i pastr si pastrur uh, pra, e djetarve dhe për argument kanë thënë se Allah subhënta lën surën majde e thëtë, më lakin ju rridu li ju tahërëkum Allah u dëshëron që t'ju pastrëjuve, pra jetë i gjarë që t'ju pastrëjuve, pra jetë i gjarës t'ju surën majde, si që dhim fletë për abdesin dhe gusëlin Allah u uh, dëshëron më lakin ju rridu li ju tahë fa ju tahirë akum t'ju pastrë jua kërëse mu tahirë është i pastrët nëse thuhet se e, në këta jet ose argumentime me këta jet rafuzohet edhe nuk pranohet për pra arsuje se Allah subhanë të ne pëthot laje mësuhu atë nuk e prekin vetëm ata që jenë të pastrët dhe kjo të rikon mohim fa pra nuk e prekin Allah pëthot Nuk po thotë lajë e mes se humë Mës të prejkin vetëm mësë ata që jenë të pasrët Nuk po nuk vesilë thonë Fonë të ndalesës Mirë po në fondë të Në <coughs> thotë të khaberit Si që vëtë në rabisht Ose në fondë të kalzusit Djetarë ka thonë Nga një herë lajëmi Apo një gjë që kalzohet Vjen në kuptimin e kërkesis Vadja e këta djetarë thonë Lajëmi ose kalzusi I cili Në kërkesis me cilin është përqellim kërkesa, është shumë më i fëqeshumë, se sa vetë kërkesa, kur i drejtoj dikuj nga se, kur lojmë e vjen në formën e kërkesës, atëherë, a i po të përshkrund, po të paracet, atë gjë si kur a i është gjë këryre, përfunduar. Si që ka thënë Allah, o s'mhën të alëmsurën bëkërën, në jetin 234, Thot, mëllë dhinej të vëfau në minkë, mëjë dharu në e zvajën, jë të rabbas më bëjë në fësihin në arba, atë është hunin më ashtë. Ata cilë të vëdesin për jush dhe lojnë pas vete bashkërurta, atër ato presin 4 muaj e dhjetë ditë. Dhjet, dhjet. Për allo po thëtë presin. Presin kjo është lajmë. Mirë po, dhe thotë vjenë këptimin e urëtit. Për ato letë presin 4 muaj e dhjetë ditë. Dhjet, dhjet pa është u në sunetën e pigameris, ose më ka hadithit, që të rraspetohet të Bukhariu, përhanë, pjesa hadithit, ose një pjese këti haditha është ku pigameris, ose më thatë, laj e bi urrezzulu, alabij e khihji, muslimani nuk dohet të ndërhy, e, muslimani nuk ndërhyn, muslimani nuk ndërhyn në është të blerin e vlaut të ti, pra dhe këtu ka në formën, e lajmet, kalzusi, kal... në këhon një gjë që po kalzohet, mirë po është për qëllim dalesa. Argumenti dytë, be cilën bazon në të adjetar është ajo letra, hadithi, pra, që të raskëtohet për jamër i për një hezmit, edhe që ka, ka, ka pra është në formë të letrës që për jamër i salallahu valjesum ja ka drejtuar banorëve të jemenit, ku thuhet, ndër tjera, Allah jamesë së l-Koran e illa tahir Koranin të prejkin vetëm ata që jenë të pasër Ose vetëm ajqë është i pasër Koranin të prejk vetëm ajqë është i pasër Ose Koranin mus të prejk veç se ajqë është i pasër Këtë hadith e transmiton të të barani ju në kebir Edhe dare kutëni Pashtu bejhë kjo prej i bëni umerit Edhe i bëni haqjeri ka thoni së nadu hule bëse bihim Zëngjiri këtë hadithi nuk ka të keshën atëm E, gjithashto është transmituar dhe thot frej Amr i b. E, Hazmit prej hakim një Hizamit prej Othman i b. Bilaset disa djetarë këtë hadith lërsojnë si sakt mesin e tyro është sakt në binahuja imam Shafio i b. Abdelberli edhe imam Ahmet i ka argumentuar me këtë hadith si të qohë rrëthi hadith ose saksisit i ka mos bajtime si që në me përmanë më, përman më poshtë Pra në këtë hadis, po thatë për nga mesën, vetëm ajqë është i pasër në leta për i Kur'anin. Vetëm ajqë është tahir. Tahir, pra përshin ajqë është i pasëruar me pasërti fizike. Pra, ka mora obdes ose gusëll. Kështu kanë thonë këtë jetonë, nga se thotë besimtari në pasërti në brendshme, pra në pasërti në këptimore, e ka të pëllot. Po përdej se është besimtar, atëherë ajo është i pasër pëllëtësisht në brendësin e ti, në kuptimin e pasërti se brendëshme. Edhe e gjithashtu në thonë që mushafin zakonisht të prejkin vetëm besim të artë. Padaj, kërë po thotë për e nga meri, dhe se alanson këto ilna tahirun, Kuranin do të prejkin vetëm ajo që është i pasër, ose, dhe se përkëtejmë fjallë përfjallë, Kuranin mështë të prejkin vetëm ajo që është i pasër, atërë p e uh, më kët e uh, më kët fjalë pejamëson nuk është për qëllim pastërtia kuptimore, pra pastërtia e brendshme e imanit. Mirpo është për qëllim pastërtia prej hadithit, pastërtia prej hadithit. O, pra, kur më rabdes, ja hadithi i vogël ose hadithi i madh kur është junuba, po për gruaja kur është pas pasi të pasruar premestruaciona apo lehonisë këtu më radhë. Dhe thonë, argument për këtër se Allahu subhanët e Allah ka thonë Në surën ma i dhe në jetën e gjasht Ma ju ridu Allahu li ege'ale alejkum min haraj Ma lakin ju ridu li utahirakum Allahu nuk dërshinon që Gjo caktoj apo kryoj për juve ndo një vështërsi Pa kërë Ka ba Allahu subhanët e Allah subhanë obligim Abdesin, pasaj guslin, pasaj ka lëtsu me martë e mum Se qka arpa a jete i qasur, ishinë të gjitha këtu disponoita. Mirpota e Allahut Shkandala dëshirojnë që tju pastrojë ju. Juve. Po qëllimi është tju pastroj me pastrim fizik. Oqë po ju merrni abdes ose ngusël ose kur nuk ekziston uji ose nuk është mundësia me përdorat, atëherë me marr të emul. Pra për qëllimin tju pastrojë ju, juve, pra është për qëllim pastrimi fizik, nga se qërshta ma jeti flet rreth abdesit dhe guslit. Për sa i përket diator si argument jeta kanë sill edhe ëh shtrtimin nga ana e argumentit logjik. Edhe ka هون që shtrtimi saktë themi se nuk ka ne eksistenc fjalë më të ndershme. Fjalë më të qarta se sa fjalët e Allahut subhanallahu teala. Dhe nëse Allah subhanallahu teala ne ka bër obligim çutpastrogami mot marr abdes ose gusel kur dëshironi të bëh tavaf rreth shtëpisë të Hirox Qabes atë më marr abdes apo më postrua më marr gusel për me lezu librin e tij që janë fjalët e Allahut që ka fol Allahu subhanahu teala me to kjo është më parë sure gasonë tashot korle zon fun onin po flasim ose po nxjerrim fjalë figojimet tona janë fjalë të Allahut subhanahu teala. Prandaj kur ne e proj lezojmë fjalën e Allahut subhanahu teala dhe e prekim këtë fjalë të Allahut subhanahu teala, atë e prekim, do thotë fjalën e cila qersa me prekim fjalët e selat janë më të larta, më të ndershme. E kjo prej neve që e kuptonim pra se po të jemi të pastër, të pastruar. Ashtu siç do thotë tavafi rroshabes kam qen prej një veçorit yje të pastër, pasi çhapi është shtëpia e Allahut subhanehule. Prandaj si respekt dhe madhërim ndaj librit të Allahut subhanehule, është obligim ç'të ç'të jemi të pastër. Është obligim ç'të jemi të pastër. Kjo është mendimi i xumhurit të dijetarëve, pa po shumicës pjesës dërmuze të dijetarëve për tyre, do thotë janë një dijetar të 14 hebeve, imamet e 14 hebeve, po janë edhe imamet e 14 hebeve. Uh, dhavu dhe dhahiri dhe disa për i djetarve ty dhe ashtu dhe disa për i djetarve pashkull e kanë mëndimin që nuk është endaluar për atë i cili është mohdith për që ka hadeth që me prek mos hafin edhe kanë argumentuar me faktin se në parim, po pa në origin një rio është uh, i pasër është i lirë sa i përket për gjësësisë ose i përket përgjësis, ose dëtyrimeve, kështu më radhë është i pasër në esensë në parim. Përveç në ato rastë kërë kanë orë argumentet që urnohin për di shka, ose e ndalohin për di shka. Përnda, thotë, ne nuk mund ti logarisim njerës në më katarë përveprimin e një gjëre një, një gjëre për cilën nuk është pëhuar edhe vërëtëtuar ndo një argument. Atërësian këndur pë shpjeguar edhe interpretuar argumentet e gjumhurit që i kanë si gjumhurit po që i lezu më lart thojnë sa i për këta jetin nuk ka argumentet nga se për amri kvalos për qëllim lëhull mahtaharun atë nuk e prejgan me sëtë të pastërtit po është për qëllim për librin e ruytur për lahul mahfudhin po thojnë libri i ruytur ose është për qëllim lahul mahfudhi plaka ruytur ko është i shkuar kurani ose është për qëllim, pra janë për qëllim ato libra apo fletët, celat janë dur të Dase Allah, e durtë me lëkëve. Qase Allahu subhanahu teala në surën Saba, në surën Abasa, fot, kella inha tzikra. Vërtet ky Kur'an është këshill. Tham insha dzikra, prandaj kush dëshiron letë marr këshilla. Fi suhufin mukarrama. është i vendosur në disa fletë të nderuara, mërfu ati më tahara, të cilet janë të larta dhe të pastërta. B.A.D.S.F.R.A. në duart e shkruzëve, po me legve, kjerami më bërara të cilet janë pra të nderë shumë dhe të drejtë. Falt, këto ajete, ish pjegojnë dhe i komentonë ajete që, që i lezu më lartë që janë në surë në vakja. Po kërë Allah për dhe të fisohë, fënë fi më kërën me kërën me kërën është në flet të nder Sigur se fjalë Allahu subhanahu teala kur thon surën wakia në kitabin e Meknun në flet në libr ose flet, e, në flet në librin e ruajtur. Dhe sa kur thot Allah subhanahu teala bi aid safaran në duar të shkruzuve, atë është një sikurse kur thot Allah leje me suhu ilal mutahharun, atë nuk e bëjnë besata që të pasur, por par është për qëllim për melekët. Ja thon Kurani pjesët e Kurani e shpjegon njëratjetën dhe sikur të kishen për qëllim, pra e që kam përmenur gjumhurit, që, pra fjala, leje mësuhu i lën mëtahë hërun, pra, atë, atë nuk e brengë në mëset pasrët, pra ndësë është për qëllim, a i cilë është pastruar, pa që kamur abdasa për gusil, atër a jetë i kishtë të ardhur, leje mësuhu i lën mëtahë hërun, pa mëtahë hërun është veprusi, aktivi, atë nuk e prejken vetëm se ata që pastruhen pa që pastruhen vetën që pastruhen vetën pri hadethe të vogë lëfotë të madhë pa nuk ishar lëjë më suhuj lëllë më të ahërun nuk e prejken vetëm se ata që jenë të pastruar pra që jenë të pastruar në vetën e tyre pra që jenë të pastruar në vetën e tyre pa nda i thonë ka dalim mes kër vjen praveveprusi edhe kër vjen e uh, kondrinë pa mes veprosit e uh, aktivet edhe pasivet po pa ka dallim mes dy rasteve pra kur vjen e uh, aktivë ose veprusi laje mesuhu ata uh, pra mutahhir është ai i cili e pastron vetën ose ndryshon kur quhet mutatahhir ai i cili pastrohet pra prej uh, pa pasive pra pastrohet me rabdes e kështu më radhë, ose gusël, si që ka thonë Allah subhanët alësurën në bëkarën e jetën 222, inë Allahë, ju hibbut të wabinë, ju hibbut të wabinë, ju hibbut të wabinë, ju hibbut të të të hirinë, ju hibbut të të të hirinë, vërtetë Allah i dënë ata që pëndohën shumë, dhe i dënë ata që pastrohen, fa që pastrohen, fizikisht është fjallë, pra dhe i pra, Allah subhanët alësurën, pa marrë nabë dhe sose gusullës e pastronë prej. pa pastërjive i përmenë në formën e aktivit, në formën e veprusit. Kërse këta jetin surën makja, po dhëtë më ta hërru në ata që jenë të pastër, pa, që jenë të pastër në atyre në ty në prandej, thoinë për që dhejmë është, jenë me lekt nga sa ta jenë të pastër në vetë në ty në ty. <coughs> Përstaj, thoinës, saj përket, asoj që përmenë ma lartë, po për argumentve gjumhurit që lojmi vjen në kuptimin e kërkesës sot kjo është e sakt, po është e sakt nëse ka ndë një prova po dëshmi në brenda kontekstit apo ajetit që dëshman për këta po që për mes oj mund të shpjegojmë ose interpretojmë që që lijmë i lojmit është kërkesë kurse në këta jet nuk ka kësi prova po dëshmi fanda i dohet me Pra, është obligim edhe dhe të tyrë me elan fjallin këtë rast ajeten ashtu se që është, në kuptimin e jashtu, në kuptimin e dukshën. Pra, nda, i thonët që e, ajeti këto do thonët fjallia që kaon këtë ajeten është rabish vë po të khaberje, po në atë regon për dishka, në kalzan për dishka. Pra, nda, i thonët, këtë mënyrë, kjo e përkra dhe ndihmon edhe, ose e përfreson më shumë at që për qëllim, për qëllim e l-mëtaherun janë meleket, siqë po nga të regonë për këto dhe, ose nga të regonë për këto dhe ajetet, në surën abese, ka se atë nuk e prejkin vese të pasër, pra është për qëllim meleket, pra, e prejkin pra librin e rujton, pra e prejkin vetëm meleket, pra është në të funë, allo po nga të regonë, po nga kalëzën për këtë gjë. Ndërësësaj <clears throat> për këtë ajetet që ka armë, Paskëti ajete pa 2:10 në surën Mekke ku Allahu pa tenzilu min rabbi l'alemin është shpallja e zbritur për zonat botëve. Thotë kuptohet kjo i referohet Kur'anit. Ngase është duke fol, është duke folur direkt për Kur'anin, edhe nuk ka pengesë në gjuhën arabe që për emrat të përzihen juri me teatrin. Po disa për emrat ti referohen gjërave për çela të po flitet, ndërsa disa për emrat ti referohen gjërave por celiat nuk është duke u folur ose nuk është duke nuk është tema rreth dyra, nuk është konteksti rreth dyra. Prandaj sa thot kemi provë dëshmi që na lejon eh që për emrin më referu eh do homi kontekter ju jo, për atë çështje për celën është duke u folur ose për celën është tema e këtu më rreth. Pastaj thot edhe nëse ekzistojnë mundësia që këto dy kuptime rreth dyra a jeta që kanë surën wakia ose rrotja jete që kanë që kanë surën wakia a jete 70 79 qallahu do thot nuk at nuk e prikon veçse të pastërtit thot në epam që e, do thot tokacion argument, argumentet mbidhëhet të dhahirive thot të epam që këto jete mund të interpretohen edhe ndryshe pa në kuptimin që fjallë është për melekt, dhe jo për një cilët marrin abdesa për po kusil. Mirë po, thot, nëse, eksiston mundësia, probabiliteti, që këtu dy interpretime dhe shpjegime jenë të barabarta. Jënë të barabarta, pro mundet që tjetë për qëllim, tjenë për qëllim edhe melekt, mundet tjenë për qëllim edhe njerëzit që le pastronë marrin abdese kështë mërat. Pro, a jenë 50 me 50. Atërë, thot, është regull kur ekziston prob probabiliteti, mundësia që argumente pa mund të interpretohen në dy forma ose në tri këto më radh, atër të argumentuarit me at argument bie poshtë, argumentimi ata me argument bie poshtë. Prandaj thot argumentimi me këta et erozohet edhe bie poshtë, edhe ne kthehem në në origjinë, në parim, në në esencën që përmban në fillim që njeriu është i pasër se i përket për gjithësis është i shfajsuar i pasër se i përket për gjithësis dheri së nuk janë një argumenti cili e dhe tiron ose e ndalon për një gje dhe së se përket hadithin më cilin kanë argumentu gjumhurit pa hadithi Amr ibn Hazm pa ta hirit e pra, kanë vendimin që haditha është i dobet ga se hadithi është mursel pra është hadithi cili e, nuk është përmendur sahabiu e dhe murseli pra është pë është pra, i ritojnë, sojë, këtë Amri, Amri Hazmit, pradorul, argumant, të modhë. Ësë ju duket pa të përsëritur përsëri, ajo është kështu që po e përsëritem prap kët çështjen e argumentimit me hadithin e Amr ibn Hazmit. Po Lahiri tonë sa i përgathet hadithin e Amr ibn Hazmit sallallahu alaihi wasallam për argument. Jumhuri hadithi është i domët. Ngase hadithi është mursal, pra hadithi mursal është hadith që e transmeton tabi'u tabi'ine prej figame resa al-sampah per amador sahabion ne mas perqë ka dalë morseli provast për lloj pra të hadithit të dhabt dhe hadithi dhabt nuk përdoret ose nuk merr si argument në pohimin edhe vërtetimin e dispozitave aq më pak në pohimin e një dispozite që e cila nëse pohohet ose vërtetohet do të shkaktonte muslimanëve vështësi të mëdha o do të ngarkonte ata me një vështësi një gjë shumë trond, shumë të vështirë për ata. Po pra ajo që është se ata mos të kenë mundësi ta lexojnë Kur'anin vështë duke qenë të pastër me abdes ose po me gusl. E kjo është thot, thonë është vështësi e madhe, i shkakton vështirësi të mëdha muslimanëve, së domos gjatë duhet ftohta te dimrit. Për sa i thonë edhe në në supozoim që hadithi është i sakt. Por shkak Dokën e bazuar pra në faktin se ai është hadith shumë i famshëm, shumë i njohur. I përhapur mesën e dietarëve, mesën e ummetit. Atë rthonin fjala tahir që ka r në këtë e, hadith, pra çojëmë sulë jam jam jam jamë jemis, sul Qur'an ila tahir, që Kur'anit mos mos ta prekë vetë ai që është tahir. Thotë që fjala tahir mund <coughs> të interpretohet në mënyra ndryshme. Mund më të interpretohet a që ka zemre në pasër për shirkut, mund të, të interpretuat a që le e ka trupin në pasër për dyrsirave, po gjithashtu mund të interpretuat a që le është i pasër për hadetet vogël, dhe mund të interpretuat a që le është i pasër për hadetet madh. Po 4. mundësi të shpjegjimit apo interpretimit e hadithet. Dhe na, se që përëma në më lartë, pra, parimin regullin që argumenti bërderi sa mund të interpretohet në dy mnyrat në ndryshme atëher bje dhe rëzohet argumentimi me të e se është që ështëja kur hadithi mund të interpretohet në katër mnyra si që, si që përmenu me lartë gjithashtu këta djetarë thunë fjallat të ahir në këtë hadith është përqëllim për për besimtarin. Ka sa Allah subhanahu taala ka thon, surën Tobe në ajetin 28, inma el mushrikun najis. Vërtet, i dhujtaret janë najis, janë pa pastër. Po ky ayat po e porhon najasetin, po e porhon po e porhon ndyrsin, dyrsi, ndyrsin po pa pastërin për i dhujtaret. Kurse pejgamberi saulsun për, për besimtarin ka thon innal mu'minu najis. Besimtari kur nuk bëhet i papastër. Pra ndaj kjo hadith po e mohon që besimtari e, po e mohon për papasetim prej besimtarit. Dhe kër mohohet e kundrëta, atër kjo kërkon pashman shmerishet po hohet e kundrëta e saje. Nga se pra jeti, pra hadithi për po në të rëgën që këtu kemi ose pas të rëti, ose pa pas të rëti. Pra ndaj, pra nuk o argument që a i cili e prekë mushafin, duhet jetë me abdes. Për kështu kanonë në përfundim, djetarët e dhahirive. Nuk akur farë argumenti, pe i kurani të aposënit, dhe që a i cili dëshërëm e pe i kurani, patit të tërduhet jetë me abdes. Dërsa sajë bërket, argumentit logik, cilë në kësillë gjumhurë, këpto të dhahirit, nuk eksiston këjasi, që është në parim, po pra, ata nuk punojnë me kaos, po pra, s'kan si pjesë të argumenteve me të cilat i bazojnë dispozitat, të cilat i nxjerrin po pra, kaosë nuk e marrin parasysh ose s'kan bazë të fesë, sikurse që është të e gjumhur. ë Sigumthemina Allah më shrofët kur flet për këto dy mendime, po pasojë që i shpjegon këtë mënyrë, thot sa sa për kat mua. Më njëra se si e ta kanë refuzuar argumentimin ma jetë është shumë e qartë. Tha të dhone, pajtohëme ta plëtsisht me mendimin e tyre. Mirë po saj për këtë, thë hadithet e amërë më në hasëmë, thë është e, e vërtet që zindjiri këtë hadithet është i doptë, është o si që kanë thonë pra djetarët e dhahirive. Mirë po, nga aspektët që njërës të e kanë pranuar këtë hadith, dhe që njërës të kanë marë për bazë, Edhe janë mbështetur në këtë hadith, sa i përket dispozitave të tjera që janë përmendur në këtë hadith, por kjo është vetëm një pjesë e hadithit. Doqë hadithi është më i gjatë nga seç sa është letër që ju ka dërguar ju mëson punorët me e, të Yemenit. Dhe aty ka dispozita tjera dhe dietarët e kanë marrë për bazë këtë hadith. Por për hap fëmijën e njerëzve, e kanë planuar po dietarët edhe soj përket qështjeve të zekatit, soj përket qështjeve të shpagimeve, po aty, ato që që vëtë dje, edhe tjera. Po njështë e kanë kan marë këtë hadithë e kanë pranuar me miratim. Ndë ke kjo të redonë që ka basë, këtë hadithë ka basë. Nga se shpesh herë ndohës që kur njështë e pranojnë një hadithë, po e miratohinë dhe pranojnë dhe punojnë më të, përsishtë është në qështjit që e pra, në teorike, pro në shërshtje të jakides, apo në shërshtje të praktike, shërshtje të efikut, atër, e, fakti ose ajo që njerës të e kam pranuar këtë hadith dhe kam punuar më të, e zhen vendin e, e zhen vendin e zingjirit të hadith, dhe, apo zingjirit saktë hadith, edhe nëse zingjirë është i dobet. Ma dje e shë, jo, thë i minë e thotë, fakti që njerës të e kam pranuar më të, është, kjo është më e forët se së so, Sesa zinxhiri është më i fortë sesa zinxhiri i saktë hadithit. Prandaj sot, makë hadis është argumentuar prej kohës të banëve e deri në kohën tonë. Prandaj është, sikomosit të thuhet që kjo hadith nuk ka bazë. Qoftë kjo është shumë e lartë. Dhe vetëm i u themin Allahu subhanehu ve te që në të kaluaram, sa i përket as çështës on kam anuar nga vendimbe dhaherive. Mirpo thot kur kam medituar rreth fjalës së pejgamberit sa më shumë do të lajë mes jemës sul Kur'ana illa Tahir Kurari nuk e prejkë vese a i që është i pasër edhe Tahir pra përdoret në koptimin a ti që është i pasër për i hadetit vogëla po hadetit madhë si që është përmanë a i të në e gjarës të surës ma i dhe që i lezumë lartë ku pegamerës asën përthet Allah s.a. pëthotë ma ju rido Allahu li e gja ala Allah nuk dëshiron që të saktoj ndonjë vështesi për juve apo të krioj ndonjë vështesi për juve më mirë po të deshërën që t'ju pastroj thotë gjithashtu e kemi edhe e, faktin tjetër që ka qenë zakon i pejga meri sallallahu aljësum që ose vërtet nuk ka qenë zakon i pejga meri sallallahu aljësum që kërët ka deshërëm e foljë për besimtarin me përdor fjallin tahir nuk ka qenë zakon mirë po gjithmon e ka përdor fjallin e, mumin besimtarë ose i fjallin iman. Gëse përshkrimi i besimtarit me iman, kjo është më madhështore, dhe thot është e, më fuqish me sesa, me tlahir që është i pasur. Thot, pas këti me ditimi, është që arruar që, dhe thamonë përfëndim që nuk lejot me prej Kur'anin, a i cili, dhe thot është mohdith, pa që ka hadet dvoglja, pa hadet smadh. E ja, dhe thot për bazë, në këtë mendim është hadith e Amrë il Mëhazm pa gjitha është të thëtë edhe këjasë e analogia cëllin në kanësiel ë, gjumhurri fa me cëllin kanë argumentu gjumhurri së thët është i dabët fa këjasë e analogia cëllin në kanësiel gjumhurri që e lezu ma lartë dhe me cëllin kanë argumentu për mendimin e tjur është i dabët pra nuk është këjasë me cëllin mund të mendimi tjurë të, të fuqizohet po kjo është me cilin nësë argumentohen më me të mendimi tjëre forcohet. Mirë po thëtë, baza ku une më pështetë të mendimin tim është hadith Amar e Amarim Në Hazmit. Dikush mundet me thonë që letra Amarim Në Hazmit që është shkruar të banorët e jeminit, po ju është drejtuar banorët e jeminit dhe banorët e jeminit në atë konë nuk kanë qenë musliman. Atë konë nuk kanë qenë musliman. Andaj faktë e që kjo letra e urdhëruar ju, ju muslimanëve është një lloj prove, një lloj dëshmie që qëllimi më i tahir në këtë hadith është besimtari. Kjo që mënia sot përgjigjja ndaj kësaj është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve kur ka dash të shprehet edhe do thotë kur ka dashmë ndërlid një çështje me imanin ka dorësht me lidhë në një qështje me imanin e ka përmen fjallin iman po është shprejh me iman po në shumë misën e rastave, bre, mësëm kur ka fol po në një qështje që ka të bëjmë me iman, nëse me besimtari në ka, e ka përmen qështë a malar fjallin mëmin, nëse fjallin iman e, pra nda e thot edhe në këtë rast, qka ka pënguar pe nga mësëm që thot, mështë a prej koronin veç se besimtari posuam të preqëvesëm tonë Kur'anin vetëm ai që është i pastër. Prandaj thotë kjo është shumë e qartë, edhe e dukshme që për qëllim është ai i cili është i pastër. Ëh, pra, për hadithën e vogël apo të madh. Prandaj thotë përfundimishton, pa ka zënë vend mendimi i gjumhurit që nuk lejohet të preqë Moshape nëse ai është i pastër. Po kjo është mendimi i shkrimit, kurse sa përkët mua, unë pra personalisht mendoj i dhahirive është me i fort edhe me i argumentuar, dhe Allah dhe dhe me mirë. Një qështje këtu, që ke, kë, që, dërlidhe me këtim, është endaluar, edhe përse kuptohet, dhe më than, me mirë është që, a i se le prejkë më shafin, të jetë i pasër, mirë po, mendimi që, une, anaj më shumë është, mendimi dhe hajrive, pra që, le johët, ose nuk është haram e prejkë më shafin, a i q Në qështje të të tërë që ndëllinë me këtej me që esilë, shërëfët minë e thotë, a është haram prejkja Kur'anit, pra fjallëve të Kur'anit, apo është haram prejkja më shafin cilin është shkruar Kur'anit. Kjo është, pra, e, një mendim, cilin e kanës jelë shafit, cilin kanë thonë se haram ose e ndaluar është mi prejkë vetë shkruanje të Kur'anit. Jo, dhe thotë ato pjesët e zbrasta që mbesin anësh marginat ose do të thot footnotes ato këtu më rrot. Ka sa ato si është një letër, po nuk janë fiol, nuk janë fiole të Allahut. Por vetësi Allah subhanahu wa taala ban huwa Qur'anun majid fi lawhi mahfuz. Që qora që ai është po kuhet për Kur'anin një Kur'an madhështor në pllakën në një pllakë të ruajtur. Ado vendi ku është shkruar Kur'anin, po nuk është vetë ngjëja çi është shkruar, pra vendi ku shkruhet një gjë nuk është vetë gjëja që shkruhet. Allahu subhane dhe te qobandallim, bel huwa Qur'anun mejin. Për kundrazi, thotë ai është një libër madhështor në pllakën e ruitur. Prandaj thotë edhe kur vendosun Kur'an në, në mushaf ku shkruhet, po pra. Kur'ani në mushaf, pjesët anaçi janë nuk llogariten për mushafit. Nuk llogariten me mushaf, në gazetë nuk është vetë Kur'ani. <coughs> dhe pe gamelin sasun proja ka përmend fjalën Kur'an në këtë hadith që kanë argumentuar qomhur që përmendomë më lart. La yemas al Qur'ana illa at-tahir. Kur'ani mos ta prekëse ai që është i pastër. Ndërsa dietarët e hanbelive thonë që është haram me prek Kur'anin dhe fletën apo mushafin në të cilën është shkruar Kur'ani. Mirpo këta dietarët e hanbelive kanë përshtuar kanë përshtuar rastin me për fëmin ose ato që është i vogël në moshën madhore thoni lejohet atij që me frikat pllakën në të cilën e ka shkruar Kur'anin. Po pllakën lejohet me frikë nëse është pabdesur, pa nëse është pabdes. Pa mirë po me kusht që e ti, ose dorën e tij ose dora e tij mos me dorën e tij mos me vendos mbi shkronjë, mos me vendos mbi shkronjë, mirë po pllakën lejohet. Po kjo është me mendimi ambëlik. Dhe ajo themin ja thotë kjo është më e sigurt mendimi hambeline më mor se si argumenti si, se si, se si për bazë pra është më i sigurt ngasë thot ajo që pohohet se si pasim ose një gjë thot pohohet nëse pason një gjë tjetër po kjo është një rregull që ne përmendëm diator mirë pa një gjë mund të mund, një gjë mund të mos pohohet në mënyrë të veçantë mirë po po hohet dispozita rësaj nëse e pasan një gjithë tjetër. A në këtë rast, po, pra, mushafi në cilën e shkruar Kurani, po, pra, vet mushafi, ose vet fleta në cilën e shkruar, nuk e mërë dispozitën e Kurani, mirë po në momentin ose në qasin kër shkruhet Kurani atë, a thërë mushafi e mërë dispozitën e Kurani nga se e pasan, e ndjekë Kurani në këtë rastë. Pasaj qështë jetër është që kjo disfazit a i përfshin e latat se let janë në në moshën madhore disa djetar ka thonë që kjo disfazit nuk e përshin të voglin pa i qështë në moshën madhore nga sa i nuk është ingarkuar me dëtyra me obligime dhe me ndalesën, po nuk është më kellif me në shprejhen tjetër <coughs> <coughs> dhe Për dhe risa nuk është më kellef, pra nuk është t'ingarkuar atër, nuk mund t'i dëtyrojmë nëme një gjë, dhe thot që prejsoj, një gjë që prejsoj mund të rjedhë kufri, apo me kada që janë në kufrë. Mirë pa, këta djetarë thonë nëse i madhi, pa e që është moshën më dhore, e prejkë mus hafin, tuk e qeni papasër, pa po me hadeth, atër, a i thjeshtë bën me kate. Thjeshtë bën me kate Kurse të veçlit që janë e në moshën madhore, ata nuk janë e, pra në një mosh ku me ka të të shkruhen për ta. Kësësit si që të imaj që nuk e ka rritur moshën madhore, pra nuk shkruhen ljapsi për ta. Mirë po, dëtyrohet ku i dëstarishmijës që me obligua dhe me urnua ta që me mara abdes, ose doha që mos me prej Kur'anin pa abdes, apo nuk obligua dhe me këtë gjë, Mendimi i saktë është afituar se kujdestari i fëmis nuk obligohet që me urdhun e ata me marramtes. Po përdysa vet ai që është në në, në moshën madhore nuk ka nuk nuk detyrohet që me marramtes. Po nuk obligohet me marramtes, atë edhe kujdestari i tij nuk e ka për obligimë ose për dëtyrë që me urnu ose me e dëtyru në voglin këtë rasje, ose fminë e ti ose atë të shepon në kujdesin e ti që me mora abdes. Vetë për faktën që është amderitar që a eshtë i fmija pra nuk është më kellef, pra nuk është ingarkuar me dëtyra dhe me, me ndalesa. Dhe gjithashto shka fitë, kanë thënë që nëse ne e dëtyrujmë kujdestarin e ti me këtë gjë, atër kjo i shkaktën me shtrisit malë ati për shkollën universitetit të madhën kursonan e teatrit ajo nuk është diçka obligative edhe detyrueshme për për të voglin. Me prandaj sa kjo i shkakton atij vështitësi të madhe, për një gjë që nuk është obligative për të voglin, atëherë thotë arrin thellëm që i madi, konsekuetarish fëmijës në këtë, këtë rast nuk nuk detyrohet që me urdhnë fëmijën e tij të marr abdest nëse dëshiron për mëshaf. Dosa mendimi i një urtë hambelit është se Mm -hmm. Përdej sa Qështë e pa ma lartë Në voglit Profimis voglë nuk i Nuk i lejohet me prej këmushafin Me prej kërëanin Pa abdes Par atëher at Do thotë kujdestarit e ti Kujdestarit ti e ka për detyr Që me detyru Ose me obligu fmin me mar abdes Nësë dërshiron Me prejkë mosafërën është të thotë siqë e ka për detyr Kujdestari që me ordnu fmin e ti Që me marrë abdes nëse desheron më fal Ka se thotë kjo është një vej për në cilën kërshëzohet Po është një vej për që për të qenë e lejuar kërshëzohet abdesi A tër, në këtë rast, pa të të rdojtë që kujdestari me detyru fmin Që me marrë abdes nëse desheron me prejkë mosafërën da dietarët e mdhëhimit Hameli kanë përjashtuar pllakën në të cilën shkruhet në të cilën shkruhet Kur'ani. Edhe ka thonë që lejohet për të voglin me e prek pllakën, qyse sa më lart por derisa ë dora ti nuk i presh fundit. Dhe sa do hodh këto vendimtyrë kanë arsyetuar me faktin që nëse i themi fëmis mos e prek pllakën e cila më ka shkruar Kur'anin, ë kjo i shkakton vështirësi atij që së det saher këtë mendim, po pra, këtë pun po pra, mendim mendimin e dietar të hambelive, vektojnë mendime brenda ëmbëlheve të hambelive. Disa kanë argumentuar me faktin se e, shkrimi i Kur'anit në këto pllaka nuk është sikurse shkrimi i Kur'anit në mushaf. Dase shkrimi kur shkruhet Kur'ani në mushaf, po pra, aty shkruhet që e shkrim po pra, Kur'ani të mbetet aty në mushaf po shkruhet me qëllim që ajë tjetë i vazhdushum, dhe mbetet edhe për një kodë gjatë. Po tjetë i shkruar, atë mbetet atë mënyrën vazhdushme. Dersa Musafi i cili shkruhet në plak, vërtet Kurani i cili shkruhet në plak, a i shkruhet që më mësu për menësha dhe masën mësot më fshi. Si që është e njohër, pra të ata fmi që le mësojnë me më këtë metodë. Pasaj nëse ne e shkruajmë Kuraniën, Nëse ne shkujmë Korani në anën e këndërt Të shkrimit e ti Pra shkujmë në, në anën e këndërt pra, pra në anën e këndërt E asaj që shkruat Korani Edhe pastaj E vendosim para Pasqyres Në mënyrë që kërë lezojmë prej pasqyres Pra reflektime që bëhet në pasqyre Me qenë Dohët me, me qenë me, me neve me na udokë Që është e shkruar në fund të drejtë. Po në në në anën e drejtë. Atëh dieton ka thënë që ë Kurani i cili reflektohet në pasyre nuk është ë Kurani. Po nuk logaritet që është shkruar Kurani në pasyre edhe në këtë ras nuk është haram nuk është endaluar që me prejk pasyru me prejk pasyru cilë po nga raflektonive shkonja të Kurani dhe aje që kuptohet pra në form të dokshme prej fjallet të fukahave pra ta cilët e kanë këtë mendim që është haram me prejk Moshafin në cilën është shkuar Kurani aje që kuptohet prej fjallet të tyro e se <clears throat> në gjithashtu nuk lejohet me prejk tabelin në të cilat është e çendrurshme ose që në tabelat në shkollë në të cilat është shkruar Kur'ani, nuk lejohet më prek tabelën pa abdes, do sa aty është shkruar ndonjë ajet. Mir po thotë lejohet me shkrua Kur'anin pa abdes, por lejohet më shumë Kur'anin në tabel pa abdes, pa e prekur tabelën. Po çfarë kanë? ë mendimin këta dijetort, von fuqahaja, të cilët e fukahaja, cilë kanë këtë mendim gurë masin e familjes thot mund të thuhet se kë porfontem etje nën kuptohet ose kuptohet në mënyrë të dukshme prej fjalëve të Fukahave kur vjen çështja e tabelës pra nuk mund të rrfshihet te mendimi i tyre nuk është po mendimi i tyre nuk është për qëllim edhe nuk do thon nuk e ka për qëllim edhe tabelën ka sa thot ka dallim mes mushafit apo pllakës dhe mes tabelës e cila është e palëvizshme ose, pra ose është e varur po në murri, po është vendin vendin asyja, në pasan, që është që qëndron ose është e palëvizshme. Dhe ky dallim është se e mushafia apo pllaka në të cilën është shkruar Kur'ani, ai borte me vete. Po us vendoset brenda një vendi teatri. Dhe për këtë arsye do thotë ajë merr dispozitën e Kur'anit gase e pason, qysh thamë alert Kur'anin, e ndje Kur'anin. Për dallim prej tabelës e cila është e qëndrueshme ose e palëvizshme. Kur, kurane aty nuk shua që me e bartë me veti Po ka dalim e së këtyre raste dhe Dërsa saj për këtë libra të tefsirit Atëherë shkënë thujmi në thot që lejohet mi prejk ato pa abdes Ka se ato logaritën tefsirë dhe nuk logaritën mushaf Dhe ajete ciljet janë shkruar aty janë më pak se sa tefsiri Se sa komentimi i cili shkruat aty Po kër shpjegohen ato ajete Dhe thotë si argument për këtë të kemi e kemi raste kur pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ju ka shkruar letra ju besimtarëve, pa mbretërve, para ndorve, kështu më radhë. Edhe aty ka shkruar në disa raste ajete për Kur'anin. Pandaj tregon se do thot dispozita e, dispoziten e emer shumica e asaj që është shkruar në atë letër. Pra nëse shumica është nuk është Kur'an, atëherë më dispoziten e libres që nuk është Koran nëse shumica që është të shkruarat është prej Koranit, prej ajetëve të Koranit dhe të herë mërë dispozitën që është më shaf apo që është Koranit edhe nuk lejot me prejk nëse dhe dhe thotë ato e në të barabarta fa nëse barazot të fsiri, komentime dhe Korani pra në një libres jënë bërë bashk të fsiri dhe Korani dhe ato e në të thotë njërë proporcionalit drejt barabart, ata sot në në islam kur bën bashk një gjë që është e lejuar të veprohet, edhe një gjë që është e ndaluar, atë nuk bën nuk mund të bëjmë, nuk mund të t'dallojmë së tyre. Po secila prej tyre është më shumë nuk mund ta dallojmë secila prej tyre është më shumë se sa teatra. <coughs> po pra, nuk mund ta ta pohojmë ata, ta dallojmë secila prej tyre është më shumë se teatra, por nuk kemi fakte ose nuk kemi prova dhe dëshmi që me e, anu ose me pëshu njërën ma shumë se sa tjetërën a thërën këtë rasot i epet për parësi aspektet e ndalesës para aspektet e lejesës fada i thotë në këto të fësire ku ajetet edhe të fësire është njërë të barabartë e marën dispozitën e Koranit pra, në, si pas mendimit të shëjëthiminit edhe të medhëhebet nuk lejot prekja tyre fafdesë Në, ndërsa nëse do të thonë tefsiri është më shumë sesa so Kurani që është shkruar të qoftë edhe me një rresht ose dy rreshta, do thonë qoftë edhe me pak fjali, atëherë ai i librar merr dispozitën e tefsirit edhe liot me prek pavdes. Dallon odhim e mirë. Pastaj autori thot mos salat edhe gjë tjetër që ndalohet me vepruaj që lësh me hadese është që të falet, ose të fal namazin për këtë edhe për tjera që i sjell autori. ما كتم ان ذاه فلاسيمشان هذا الدرس العاشر ما الله اعلم الله